E un fois de plus, ce sera les populations les plus fragiles qui vont être concernées et impliquées. Hemen populacearen zatik arrantzitsu bat, honekin bereziki kaltetua gezango dira. Adineko pertsonetazari naiz. El barri direnak edota interneta baliatzerik ez dutenak. Baita irun eta ondarriiko bizilagunak, hendaian erresidentzia dutenak. Eta horren arte zergako gako ordaintzeko bolego horren zerbitzuak baliatzen dutenak luzuzabon uh, jouelol antro la percepanbil. Urzti horie azalpenak eman beharko zaizkie. Si eta noski hendaileko herriko etxeak herritar guzti horien kesak eta galderak jaso beharko ditu.